ММ – не знати цього, не знати жіночої психології, або самій не бути жінкою. Щодо заплющених очей, я вчора, мабуть, помилилася. Коли було б так, як я полемізую з ММ, то я давно б бавила дитину, трималася б за Полу чоловічого піджака пекла б кренделі і ліпила вареники, а не вдавалася б до ялових розмірковань. Страшно визнати, але я сама ялова і думки мої ялові, і все довкіл мене таке ж безплідне і штучне. Дощ. Хоче зробити повінь О, та ти, душечко виявляєшся ще той філософ Може тобі торбину і гайда у світ? Хай ловить, якщо зможе Гадзуське Нібито був такий, що не зловився Наш Савич також зловився Кажуть, на хлопчиків. Ну і хай. Філософ – найбільша людина. Вона повинна найбільше зазнати всього. І потворного також. От дурепа. Скажи це котромусь задрипаному патріотові, бажано в шароварах із уяваною булавою. 3 листопада я б хотіла колись прочитати спокійну, розумну, ненадривну, не істеричну книжку про печаль, про найбільшу печаль у світі, про еверести печалі. Печаль, не названу іменем не пов'язано із конкретним часом, не вмотивовано, не пояснимо, не видимо, не, не про людей, не про історію і не про кохання. Лише про одну і єдину, але вселенську печаль, що роз'їдає кожного і точить із середини Душче, ніж точить смертельна недуга. Печаль, як друге наше его, як стимул і рушій, спонука до життя і до смерті. Печаль невловиму, ненав'язливу печаль душі, великої, але незмінно сумної людської душі, яка навіть на феєрверкові життя залишається все одно сиротливою, кругло-сиротинною, навіть коли всі бубни і фанфари світу б'ють їй хвалу і славу. Цікаво, про таку печаль напише той, хто зазнав її, чи той, що бездушний, а отже і безпечальний. Адже про майбутнє материнство найкраще написала безплідна Габріела Містраль, а не та, що наплодила десятьох. Четверте листопада. Мені іноді здається, що моя печаль достойна вселенського жалю і розуміння. Але хіба можна зрозуміти те, чого неможливо побачити? 24 листопада Ви прошуміли мимо мене, як ветвь полне цвітов і лістів. Вже кілька днів не можу позбутися фрази, вичитаної у Юрія Олеші. Вона мені дошкуляє, бо я акцентую кожне слово, і щоразу акцент припадає на інше. Сьогодні для мене актуальним було «міма».